El vine <coughs> și dacă întârzi, întârzi tot din pricina noastră că încă nu suntem pregătiți pentru venirea Lui. Dacă putem să învățăm ceva chiar și de la cei de afară, cei care urmăriți așa cât de cât ce se întâmplă în lume, Așa vă spun un cuvânt numai. Uitați-vă, de, de exemplu, presa. În fiecare zi ce luptă se duce pentru ca și în țara noastră să poată să intre în Uniunea europeană. Cât efort. Cât e de Ce luptă se duce. Lumea de afară care, pentru ceva care e aici. Nu, nu, nu, de își doresc o viață cât mai, mai bună și să că dacă vor ajunge acolo să fie și ei integrați, o să fie altfel o viață mai bună. Dar noi avem în față, nu ce au ei, noi avem veșnicia, avem împărăția cerurilor, avem făgăduinți nespună și scumpe, bogățiile care nu se pot vorbi în cuvinte, care sunt în Hristos Iisus. Ne întrebăm cât efort depunem noi pentru treaba asta. Câte stăruință se poate vedea la noi ca să putem pune mâna pe împărăția. Tui uiți la de afară. Le e teamă ca nu cumva când vine acum timpul hotărât când trebuie să-i primească, că încă mai au multe lucruri, sunt rămași în urmă și tot le e teamă că vor mai fi amânas cu un an de zile. Lumea de afară. Vedeți? Putem să învățăm chiar și de la aici ceva? Vedeți? Oamenii de afară. Are un scop. Vrea să-și facă o casă bună sau are pe inimă copiii să-i în sfârșit. Și îi să muncească, să se duc, să lupte. Pentru că are un scop, are un gând. Vea să-și atingă acel scop pe care și-l are. Câtă muncă, câte jertfă. Oamenii de oamenii de știință care nu cunosc pe Dumnezeu. Dar ce a învățat el, ce a descoperit, muncesc zi și noapte, trudește, stă acolo ca să poată să pe Așa s-a ajuns de ne bucurând de atâtea lucruri. Au fost oameni care s-au jertțit Domnul. Dar spiritual, adică pentru Domnul, El nu are nimic de măsătos dincolo. Dar pentru pământul ăsta, pentru lumea asta, pentru viața asta, au făcut tot ce au putut. Ne întrebăm în Biserica Lui Dumnezeu, oare se găsesc așa suflete care cu atâta zel, cu atâta râvnă și cu atâta dorință ca împărăția Lui Dumnezeu să se lățească ca să vină cât mai multe suflete sau cei care sunt veniți să fie cât mai bine pregătiți pentru venirea Mântuitorului? E bun să ne punem așa o întrebare? Eu cred că da, e bine. Că ați trăit viața fără a te întreba ești ca o o frunză care merge pe apă, unde te duci și, apă, unde, nu știu unde. Viața nu se trăiește așa, viața se trăiește prin întrebări și răspunsuri. Nu poți să ai un răspuns dacă nu pui o întrebare. Când eram încă, nu primis în cuvântul, așa cum Domnul mi s-a descoperit, și când am văzut în toată căutarea că nu ajung la ceea ce gândeam potrivit cu ce spune scriptura, am spus, Doamne, dacă pe om l-ai făcut numai pentru atât cât ești pe pământ, mare lucru n-ai făcut, Doamne. Pentru că cimitirile sunt pline de morți, oameni care au trecut dincolo, au fost aici pe pământ și au fost boieri sau învățați sau știu ce au fost, dar acum putezește. Și dacă numai pentru atâta l-ai adus pe pământ, ce mare lucru ai făcut! Și când Dumnezeu mi s-a descoperit, mi-a arătat că nu pentru asta omul a fost făcut. Nu pentru viața asta atât de scurtă, cu atâtea necazuri și cu atâtea chinuri și dureri și câte alte. Omul este făcut de Dumnezeu să rămână la infinit cu El, cu Dumnezeu. Ăsta a fost gândul pe care l-a avut Domnul când l-a creat pe om. Acolo când se spune despre Domnul Iisus, cum s-a spus de atâtea ori în adunare, nu e bine ca omul să fie singur. Cine a gândit așa? Tatăl a gândit pentru fiul său, pentru Iisus. Nu e bine. Citim în Proverbii 8, acolo când Domnul a făcut toate lucrurile și el era bucuria și desfătarea Tatălui și și-a găsit plăcierea în oamenilor. O, e așa! Pe dacă și-a găsit președința fi oamenilor. E vorba de Domnul Iisus aici. Tatăl a privit ce îi dorea copilul lui, inima lui. Și atunci a hotărât să facă un ajutor potrivit pentru el. Că și cel din tâi Adam este o iconă prin a adevăratului Adam. De ce îi se zice și cel de-al doilea Adam? Pentru că este vorba de o nouă sămânță de oameni nu ca el din tăi care a fost luat din pământ ci din, din cel și în un nostru creștin din în Evanghelie lumină din lumină noi suntem născuți din Hristos lumina iar El este din Tatăl numai omul nostru de lământul nu mai este luat din pământ El este luat din Hristos care este din Tatăl pentru că noi suntem copii ai cuvântului. Cuvântul e acel care a dat naștere în noi omului nou, făptura nouă. Noi înaintea tatălui suntem înfiați, cum spune Pavel în epistola la Efesenu. Dar cel din care noi ne tragem e Hristos. El a spus -o. Deci eu sunt visa, iar voi sunteți mlădița. Deci? Și tatăl mi este virul. Adică tatăl e acel care de la El vin toate lucrurile. E, când avem e, această e, lumină în, în noi, atunci abia ne dăm seama cât de importantă este ființa noastră pentru Dumnezeu. Dacă El, Domnul, a trebuit să vină, cum a fost înainte de rugășini cuvântul, e, a părăsit slava și a venit pe pământ și a îndurat atât cât știm că a îndurat, ne punem întrebarea, oare de ce a trebui el să plătească așa un preț? Însă, -și prețul pe care l-a dat, care este viața lui, arată ce valoare are sufletul nostru pentru Dumnezeu. Pentru că noi, practic vorbind, logic, așa, judecând, vei să cumperi un lucru și te costă foarte mult te uiți la el, merită să dai prețul și numai dacă merită, dai prețul, altfel nu-l dai. Deci nu, mie, nu, nu se merită. Și ne punem întrebarea când mă la Golgota și văd prețul dat de Tatăl pentru noi, eu descoper acolo nu numai iubirea și îndurarea lui Dumnezeu, eu mai descoper acolo și prețul care îl are, sufletul meu, pentru Dumnezeu. Căci dacă n-ar avea un preț, el n-ar fi dat pe fiul lui pentru mine, să știți. Nu n-ar fi dat. Când Biblia vorbește de cei de afară care nu ascultă cuvântul, care se împotrivesc, Domnul care știe prețul cât de mare a fost pentru el, care l-a dat pentru mântuirea omului, și nu aruncați caz în tarele. Păi mărgărește cuvântul în gura porților, adică celor care nu știu să nu Nu l-aruncați. Deci Domnul oprește. Oare când toate aceste lucruri noi le citim în cuvânt și Duhul Sfânt ne le descoperă, abia după aceea îți dai seama cât de minunat este omul, de ce, e prorocul a vorbit într-un psalm, Doamne, ce este omul înaintea ta? Și acolo cuvântul merge mult mai departe, arată ce ar trebui să facă Dumnezeu și David și l-ai făcut cu puțin mai pe jos decât Dumnezeu adică de ce așa? Păi, era vorba pentru Domnul Isus, De-aia omul este o fructură atât de minunată, că e făcut special ca ajutor pentru Fiul, pentru Isus, Domnul. Așa înțelegem noi de ce omul e o ființă deosebită de tot ce a creat Dumnezeu. Când Domnul a zis să facem om după chipul și asemănarea noastră, acolo se vorbește la plural, e tatăl și fiul și-au discutat amândoi dar omul era pentru Hristos fiul de a biserica este numită Mireasa sau soția Melului sau cum vorbește despre primul om nu e bine să fie omul singur să-i facem un ajutor și-a făcut-o pe Eva pe păi Eva este o iconă principuitoare a bisericii domnule. luată din Adam ne închipui pe noi, luați din Hristos. Proocul Isaia, avem atâtea locuri în Scriptură și priviți pe stânca din care a fost luați. Pe stânca e Hristos, Domnule. Când Biblia vorbește acolo despre biserică sau uh, Ierusalimul de sus, ești zidit ca o cetate dintr-o bucată sau cum spune Petru și voi ca niște petri vii sunteți zidit să fiți o casă ducă omeni. Adică e vorba de familia lui Dumnezeu. Și voi, ca niște pietre, întrebarea, dar de unde au fost luate aceste pietre? De unde au fost luate? Avem atâtea iconi în scriptură. Când Solomon a zis Templu, nu din orice munte s-a cioplit piatră ca să facă Templu. Muntele stânca, care s-a dovedit cea mai bună și cea mai fără și și fără, acolo și acolo era șantierul și nu numai. Dar, toate se lucrau potrivit unui plan al Templului. Și Biblia vorbește: erau aduse și zidarii care lucrau, n-a mai fost nevoie pentru nici o piatră să îi se mai dea o ciocnitură. Deci erau lucrate în așa fel că fiecare își avea locul ei de pe locul unde a fost șantierul. Ne întrebăm ce este adunarea. E locul unde Dumnezeu pregătește sufletele noastre. Întrebare, vă rog, notați bine. Vă fac o observație, cei care veniți așa târziu, vă rog, faceți-vă timp când plecați de acasă. Vă rog foarte mult. Nu vă stă bine, mai ales cei care nu aveți nici servicii, Așa, așa gândiți-vă, vă rog, că tot mereu vorbim, dăm să aude. Ne punem întrebarea, când mâine noi vom fi duși la Domnul, și fiecare își va avea locul lui. Ești pregătit de Dumnezeu prin Duhul Sfânt azi, pentru locul și slujba pe care o vei avea în ceruri. Pentru că să are în vedere casa, care familia, poporul care va fi al Domnului pentru totdeauna, nu va exista vreun suflet acolo, care să fie pentru cel de lângă el, prilej de poticnire, prilej de discuții, prilej de nemulțumire. Nu va exista. Că în așa fel Dumnezeu pregătește pe fiecare ca și pesele la o mașină. Fiecare maș piesă e făcută pentru locul și lucruri pe care și le are de făcut, așa piesă. Cei care sunteți în meseria asta de mecanică sau și altele. Deci putem să învățăm din toate aceste lucruri cum trebuie să gândim în adunarea lui Dumnezeu. Eu nu vin aici că n-am ce face acasă sau că îmi e mai bine la adunare, mă mai bucur. Dacă nu numai pentru atâta vin, asta nu n -ai, n ai învățat nimic, Domnule. Și mai aud o cântare, mai aud un cuvânt și la ce ți-ai folosat atâta? E pe moment asta să învățăm din scriptură, să învățăm din cântare, din rugăciunile care se fac, că Dumnezeu ne cere, ne vrea să ajungem, să avem în noi chipul fiului lui Dumnezeu. La nu s-a ajuns dormind, să știți, vă rog, foarte mult. Dacă vrem, bineînțeles, să fim mântuiți, dar dacă nu, atunci de ce să mai vii? La biserică unui și toată lumea, un domn miluiește, o cruce, o pomană și sunt creștin. Când mor îmi pune o cruce la mormă, și mai scrie apoi și robul da, dar habar n-am avut ce sunt robodom. Vedeți? Asta e când un om gândește și un om care are o cât de judecată pe el își pune întrebarea domnule, eu nu trăiesc viața asta ca o cucută pe pământul ăsta. Dumnezeu m-a făcut să fiu om. Și am o menire din partea lui Dumnezeu. De aia m-a în ființă. Nu m dus în ființă pentru că sunt sună de pomană pământului. Vedeți? Când îmi pun o astfel de întrebare, viața mea își capătă adevăratul sens pe care mi-l dorește Dumnezeu. Adică gândul și scopul pentru care am fost creat. Și atunci când am în vedere acest lucru Dumnezeu este cu mine. El mă ajută, El mă întărește, El îmi dă har după har, El îmi mărește în suflet bucuria, credința, nădejdea, dragostea, adică toate vin ca și un grădinar când o plantă s-a prins și vede că merge bine, păi e bucuria stăpânului, Zice Domnule, e un pom care, sau o plantă care știi că va aduce rod. E întrebare, avem noi pe inima noastră gândul acesta Că de -aia Dumnezeu ne-a sădit în adunarea aceasta. El așteaptă de la fiecare de noi să vadă ce rod aducem, care ne sunt acele gânduri de care suntem stăpâniți, ce dorințe în sufletul nostru, câtă bucuri am simțit noi în această cunoaștere despre care El spune că viața veșnică este să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Isus Hristos pe care L-ai trimis tu. Bucuria aceasta a cunoașterii lui Dumnezeu este enormă. Nu-i vorba de palate și străzi de aur. care sunt, dar nu aia e adevărata dorință a lui Dumnezeu pentru noi. Să stăm cu gândul ca să mă plimb pe străzi de aur. Că nu pentru asta m-a făcut El. Bucuria Domnului pentru noi este atunci când eu, în sufletul meu, este setea și dorința să-l cunosc și să mă bucur de el. De-aia Biblia seamănă Biserica cu Mireasa. O adevărată Mireasă pentru un mire vrednic de urmat sau de iubit. E ființa care îl presuiește cu adevărat. Nu că e bogat, nu că e nu știu ce și are un nume, nu știu cum, nu, ci pentru că e un Suflet așa cum și-l dorește și pe el îl caută, pe el îl dorește nu averele, nu rangurile sau știu ce altceva. Vezi? Dacă vrem să înțelegem ce vrea Dumnezeu de la noi. E o minune în viața de credință să poți să vezi că nu raiul este stă pe inimă, ci el, ființa lui. Eu când citesc în scriptură și când văd felul lui minunat, așa mi se topește inima de bucurie. Nu mă gândesc eu la rai. Ăla vine pe deasupra Domnului. Acolo mă pomenesc în rai. Când omul din întâi a fost făcut, Dumnezeu, întâi a făcut rai, a pregătit tot și când l-a făcut omul, l-a așezat frumos în, în ce a făcut noi, L-a dus așezat în mijlocul grădinii, Și i a spus atât. lucrează -o și păzește-o. Dar grădină era de Domnul sădit, tot aranjat eu întradea gata. Așa este și pentru noi în Dar nu-n o caut eu. eu. pe el îl caut, aia este, vezi? Și dacă îl caut pe el, atunci și în mi-o dă. Dar dacă nu îl caut pe el, nici în nu mi-o dă. Pentru că și în căsătorie un om cu judecată, dacă vrea să fie o fată sau o fată sau un băiat și îi lucește ochii la avere fără să aibă în vedere că e o ființă care să-i placă de-aia, deci nu-ți mă râzesc dintre eu nu am treabă cu tine. Eu, și eu, tu cauți avere, nu mă cauți pe mine. E așa sau nu? Dacă e un om sănătos la cap, dacă e de care uh, lasă, se pun mâna pe el, mă bucur de avere. Ăsta e o chiar, nu merită numele de om. Omul este acel care iubește ce este vrednic de iubit. Omul e acel care știe să-ți presuiască pe cel de lângă el, respectă-l, iubește-l și fă să simtă că lângă el e acel ajutor de care sufletul lui a avut nevoie. Nu averea, nu banii, nu... Da, cred că mă înțelege destul de bine. Știți, dacă vrem să știm ce înseamnă să fie om. Dar dacă vrei să fii o tinichea, alte altă treabă, plin de tinichele. Vedem tribunalele pline, cu divorțuri, cu prostii, cu câte toate bătăi și... ăștia, se secături, oamenii ăștia. De aceea, Dumnezeu ne-a chemat la el și chemarea are ca scop pentru că am căpătat acest har de la Dumnezeu să fim aleși din lumea asta și aduși într-o adunare pentru a ne pregăti pentru împărăție apoi să avem pe inimă gândul lui Dumnezeu un copil dacă tu vrei să faci ceva din el și copilul acela nu-ți simte dorința nu are în vedere ce gândești tu pentru el în binele lui ăla să alege un derbedeu câți elevi îi vezi vagabonul îmblă și părintele și când e dus la școală el un și cheltui, bani cu el, se fac cu om de nimic, nu faci nimic. Dacă el e lichiaie, un și un om de nimic, nu faci nimic cu el. Și părinții sufă, Cheltui și bani și suferă. De aceea, întrebare, are el Domnul pentru noi bucuria când ne-a adus la el și vede în noi această dorință Așa să sete de a cunoaște, cât sunt eu în sufletul meu bucuria aceasta când e vorba de adunare, când e vorba de cuvânt, când e vorba ca lucrul lui Dumnezeu să se vadă că merge foarte bine. Cât mă bucur eu de treaba asta? E drept sau nu e drept? De aceea, iubiții mei frați, haide să-i facem bucurie Domnului, să știți. Căci bucuria Domnului pentru noi înseamnă tăria noastră, să știți, este scris în cuvânt. Căci dacă pe Domnul tot îl întristăm prin felul nostru de a ne lăsa pe așa, nu mă duc, nu mă duc, păi ce se fac cu cu tine? Nu învățăm noi oare din cuvântul care este scris despre Gedeon, când Domnul l-a chemat să scape pe Israel de robia, în care se tot poporul și îl cheamă pe Gedeon. Un om simplu, un om, el, cu gura lui, spune acolo, de casa lui, părinții lui, ce erau așa oameni, și l-a găsit domnul ascuns de madian, pentru că era cum erau rușii la noi, când îi lua tot și ție îți dădea nimica. Și săracul de pe ogoarele lui fura și el cât putea ca să aibă ce mânca și el vinea iarna și să aibă și un pic de grău acolo strâns în... În camera lui. Și l-a găsit domnul în ascuns, cu bătea. Și îl întreabă: Ce faci tu aici? viteazule? Viteazule? Dar nu era pe câmpul de bătăi. Era undeva ascuns. Și făcea și el rost de ceva. Provizii ca să aibă cu ce să hrănească. De pe pământul lui, munca lui. Nu era lui Madian. Nu a vin Madian n a venit rușii din Rusia cu pământ la noi și ne-a dat de tot. și acum era dată și Domnului. Cu ce a venit? Richard a avut un cuvânt foarte interesant. Hai să vă spun și pe asta. Când vine și cere bir Domnului, și să cade, să plătim bir cezarului, l-au ispitit. Dar ei cât au priceput, nici astăzi mult nu pricep. Și Domnul spune, dați-mi un ban. Și, și Domnul întreabă, a cui e echipul ăsta? Păi zice, este a cezarului. Păi zice, dați cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu și este al lui Dumnezeu. Și Richard spune, bun, banul și echipul erau al cezarului. Dar țara, poporul, munca, truda, iar tot al cezarului. Ce a adus cezarul din la Roma în Israel că acum avea dreptul să-i să, să dea? Și Vihar spus și nu avea niciun drept, domnule. Și doar doar, iertați-vă, un picior la spate. E așa sau nu? Dar înțeles au înțeles ei? N-au nimic. S-au unit cu răi că erau tot iudei ăștia, vamișă ăștia care cerea pentru cezar impozitele. Și Domnul le-a vorbit, dar nu l-au înțeles. Ei au gândit, da, și uite, domnule, să supune. Dar Domnul îi spune foarte frumos lui, îi explică. Zice, ce ziceți voi? Cine trebuie să plătească? Fie sau străini? Păi și străini. Deci era erau fii împărății. N-aveai datoria să se plătească. Dar nu le-au spus-o lor lor le-a spus, da cezau și este a cezalului dar la Elui la au ucini și le-a spus clar și dar ca să nu-i facem să păcătuiască și du-te, ia să și trage un pește și vezi, hai să găsești acolo rublul și dă da, pentru mine și pentru tine nu trebuia dar ca să nu-i facem să păcătuiască când citim scriptura Domnului cartea asta este o minune Domnule, ea este, ea este o ființă este Dumnezeu domnule cuvântul de aici. Când îl citești sunt pe de bucurie. Ai atâta învăsătură, ai atâta lumină în ea, ai atâtea sfaturi și atâtea lucruri minunate încât doar că ești prea prost de nu poți să înveți nimica. Dar e atât de limpe de cuvântul, cum am vorbit de treaba asta cu Richard. El frumos, după scris, nu avea niciun drept nume, cezarul, ce avea? Ce ca și în rușii, când cereau tot. Ce-au adus ei ca să ceară tot. Vezi? De aceea, să-i dăm slavă lui Dumnezeu care este în mijlocul nostru. El e cel care ne-a creat și El e cel care ne-a și -a spus: Te cunosc pe nume, ești al meu. Citim acele versete din Scriptură. David zice într-un psalm că nu eram decât un plod în pântășile mamei mele, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi-au fost rânduite. Păi domne, dacă ăsta e adevărul, pe, să ne întrebăm pe cum trebuie trăiesc eu viața asta când lui Dumnezeu îi sunt atât de scump, când nu eram decât un plod și ochii lui mă priveau. Și mi-a fost rânduită uh, atâta slavă și har așa încât să mă pregătească pentru veșnicia care urmează să intre în slavă. Cum spun și cântare, și în cuvânt, ai făcut din ei o împărăsie și preoți pentru Dumnezeu. Împărați și preoți. Când privești ce spun scripturile, domne. Rămâi uimit, domnule. Uimit rămâi. întrebarea e Cei care stăm noi în adunarea lui Dumnezeu, are ia Biblia asta pentru noi, acest farmic, așa încât să te vezi un îndrăgostit de Dumnezeu? Să te vezi că ești, cum spune, încântarea cântărilor, bonlav de dragoste? Păi să întrebăm pe cei care stau acasă acum, care nu au... Nu au servici, nu au. Aia și nu mă duc. Aia... mi-e sil, mi -e greu. Mai era la lav de dragoste. picu dacă ar fi. ar fi aici. Că la care, că dragostea e mai tare decât moartea. V-am povestit nu demult despre un frate aproape de, la, de București. Frate foarte bun. Bătrân. Era. Cu, ca un om bătrân, cu neputință. Am fost la ei în casă de mai așa. Și îmi povestea fiica sa. Zice, Tata, când era adunare, pentru că știam că nu mai poate, nu mai poate, închideam poarta și sărea peste poartă și se ducea la adunare. Și îl găseam, trebuia să mă duc după el pentru că era neputincios, de-abia mergea. Deci bătrânul, cu toată neputința lui, sărea peste gard în copiii nu lăsa, dar el așa târâși cum se ducea, și fii în adunare. Vedeți? Ce zicem noi despre astfel de suflete când mor? Are Domnul ce mai împotriva lor? Și să aibă. Când te vede că așa târâși, cum poți, cum, cum nu poți? Te duce acolo. Păi, Domnule, așa te îmbrățișe Dumnezeu. Păi pe, pe astfel de oameni primește Domnule, nu de care, cum fac ăștia cu... Nu mai spun, că eu am spus o vorbă acum de cu Parlamentul lor. Vedeți, iubiții mei, frați și surori, când poporul a păcătuit și Moise și... ca Domnul a lovit poporul cu urgie... Și o cu o madianită în fața lui Moise și a bătrânilor care plângeau înaintea lui Dumnezeu de ce se întâmpla în tabără. Și un tânăr, când a văzut lucrul ăsta frumos, a luat sulisa și pe urmele lor și a ajuns la cortul unde a intrat și acolo, așa, ea răslicne de pământ, amândoi. Mânia Domnul Gurgia a încetat pe loc. Și Domnul vorbește acolo. și dute, și spune că voi face cu el un legământ veșnic. Și motivul îl arată care? Pentru că a fost plin de râvnă pentru mine, zice Domnul. Azi? Și s-a socotit acest lucru ca o stare de neprihănire. Deci două lucruri sunt în viață pentru care Dumnezeu îl socotește pe om neprihănit. Credința și râvna. Acolo lui Avram îi spune din Criștinul că a crezut, iar despre acest tânăr pentru rivna pe care a avut-o pentru mine, zice Domnul, de aceea fac un legământ cu el și cu sămânța lui, adică nu numai cu el, ci cu toți și care, la fel ca și el, din Rivna pentru Domnul, e gata oricând să facă tot ce cere cuvântul. Deci ăștia sunt copiii lui Dumnezeu, fratele să știți. Ei nu sunt niște suflete care Așa cum Domnul îi spune lui Gedeon, întâi. Deci, toți și fricoși se plece acasă. Și au plecat mulți, foarte mai mulți decât s-au rămas. Deci, sunt mulți. Și iar de nou alege. Îi duce la râu și îi spune lui Gedeon, numai cei care i dau un semn. Ei n-au știut. Și când s-au văzut la râu acolo, cei care era cu suflet, care uh, știau că sunt chemați pentru un război, pentru o luptă, nu s-au dus ca, nu știu, fără să gândească ce l-așteaptă. Așa, doar cu așteptă duci. Și îi spune lui Gedeon, din 32 de mii, bine, doar 300 numai, atât? Și pe ăștia care îți voi arăta să meargă, îți zice, ăștia vor merge. Dar pe acei pe care îți voi arăta să nu meargă, nu vor merge. Adică chiar dacă vrei să iei tu cu tine, să ai mai mult, când îți va fi mai greu, acolo te lasă. E foarte interesant. Decât să ai pe cineva lângă tine care nu-ți rămâne credincios într-o slujbă sau într-o lucrare sau când vrei să faci o treabă și când îți e mai greu, atunci te lasă baltă Păi mai bine nu era, că tu ai contact pe el și când s -a, a lăsat. Ăsta este Domnul, el alege. Dacă ne-a ales și ne-a adus aici, noi am vrea să nu rămână înșelat. Sunteți de părere? Eu cred că da. Toți cei care suntem în adunare și mă refer în mod special. Pentru că totdeauna dumneavoastră care răspundeți, nu numai duminica dimineața când adunarea este plină, ci și vineri seara și duminică seara, când unii din cei care sunt în adunare dimineața nu vin. Și s-a spus de atâtea ori și totuși nu vin. Îi vedeți? Ăștia care au lipsit sau lipsesc vinerea și duminica seara nu vin. Și s-a spus în toate... Da. Suntem dator să spunem. Cine are ei de auzit? Bine, cine nu, să fie sănătos. Iertați-mă, am spus câteva cuvinte, așa, oarecum, poate, poate, poate. Am mai fost și pe vremea Mântuitorului. Probabil că ucenicii tot așa și mai stăruiau, mai spuneau și unele din poporul învățătorile, mai ceartă-ți ucenicii și mai tacă. Și da, bine. Și când vor tăcea ei, atunci pietrele vor vorbi. Poate că și noi mai poate fi cineva care să zică dar frate, tot mereu. nu nimica. O să fie o zi când nu o să mai fie nimeni să te zică din nu Dar atunci ce vine? Pe vine judecățile lui Dumnezeu, să știți, că după răpirea bisericii să nu mai așteaptă să mai fie harul care ne bucurăm acum. Casa asta o vedeți după răpire Dumnezeu știe ce se va alege cu ea pentru că vine vremea lui anticrist, să știți și ce trăim noi acum, libertatea și bucuria de a ne vedea și de a învăța se duce odată cu răpirea iar cei ce vor rămâne după răpire vor alerga atunci de la un loc la altul căutând cuvântul Domnului, și nu vor mai găsi, este scris să știți, atunci se vor trezi mulți, dar e prea târziu. Iar cei care totuși se vor treze și vor rămâne credincioși, va trebui să plătească cum este scris în cuvânt, cu presul vieții lor. Și mântuirea lor va fi ca prin foc. Deci nu va mai fi vorba nici de răpire, nu va mai fi vorba nici de o moarte ca să aibă parte de o mormântare de creștină. Nu, frumos, Scurt, pentru că satana va avea toată puterea atunci. Te va întreba, cu noua formă de religie care va fi atunci, pe vremea lui Anticrist. vei fi de acord sau nu? Da sau nu? Ai zis nu? Ți-a căzut capul jos. Asta va fi după răpire. Și timpul este limitat, trei ani și jumătate de la răpire. În timp de trei ani și jumătate, tot ce rămâne dintre credincioși după răpire, toți vor fi omoriți. Biblia vorbește și va face război cu Sfinții și va bilui, va nimici. Și în Daniel și în Cartea Apocalipsi scrie Deci aici este frumos că vreme e Harul și e Domnul între noi. E timpul când eu mă pot pregăti și mă pot uh, face așa cum El mă dorește. Avem și la celor zece fecioare cele înțelepte în timpul cât s-a putut învăța și au strâns un de să Asta simbolizează un de lemn, cuvântul. Și a venit și o vreme când toate au adormit, o vreme de stânt, cum trăim în sfârșit. Ele au avut o rezervă de acele neînțelepte. A văzut că candela le ardea, dar nu s-a gândit mai departe că ar putea să vină și o vreme când un de lemn n-ai să mai găsești cuvânt. Nu s-au gândit la treaba asta. Și dar pentru că mirile întârzia, candele lor s-au stins și a rămas pentru neric S-a dus la cei care aveau delem în vase și dați-ne ceva din delemnul vostru. Și nu putem să vă dăm pentru ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă și nici vouă. De ce să vă rog ceci vând, adică la cei care de unde se poate pâmpa? Păi de unde? Că mirile a venit și ăștia au plecat. Am mai avut de un să cumpere? N am mai avut. Deci, când Biblia ne este dată, Iisus Domnul a vorbit și El este cu noi aici. El a vorbit. Și le-am dat cuvântul tău, Tată. Păi, cuvântul nu-i vorba că ai o Biblie în casă și ai cuvânt. Cuvânt dat înseamnă să-l ai în inima ta. O deschide nu știu câte ori și citesc și la fiecare cuvânt. Când citesc, mi se umge sufletul așa ca ceva ca și o mamă care își privește copilul. E drag și când doarme, doarme și să îl dezmeardă, îl, dezmeardă, îl sărută, se uite în jurul lui, îi pregătește se, îi pregătește o mâncare, cum știi că îi place copilul și mama, inima și dragul se să iei la copil. Se pune întrebarea, când eu spun că Domnul este bucuria și este desfătarea mea mă bucur eu de el așa și el se lasă alintat, să știți Ioan și-a pus capul pe petul lui Isus păi domnule, dacă și-a permis să se raze capul pe petul lui Isus, înseamnă că era așa de drag domnul că așa se uita așa, așa, așa și Isus ca un miel să s-a liniștit, era copilul lui ce o mamă când copilul vine și te mângă zice, mama mea, draga mea îi zicea, ceva? cum să-i zice? Vreau să-i bucur asta. Ce zici, frate Radu? E adevărat Vedeți? Asta înseamnă iubirea pe care îl vrea Domnul de la noi. El spune că pe noi ne va mângâia pe, pe genunchiul lui. Dar el mai spune și un cuvânt. Că cel ce va birui va sta pe scaunul meu de domnie după cum și eu am biruit și am șezut pe scaunul tatălui de domnie. Păi când va fi să fii ajunge acasă și el îți va oferi tronul lui, să stai și tu pe un tron. Întrebare cum vei fi oare dacă mă cheamă un străin în casa lui și mă primești așa, de da, el e străin, dar zice, hai la mine, să te servesc cu ceva. Intru, dar intru ca un străin, așa cu sfială, mă așez la masă, poate îmi dă ceva, dar dacă mă cheamă, să zic, la părinții mei, la tata sau la mama sau la un copil al meu, eu mă duc tot ca un străin în casa lui? Nu mă duc ca un străin. Sunt obosit. Mă întind pe un pat. Păi sunt în casa lui tata sau în casa băiatului meu. Mi-e foame. mai, băieți, aveți voi ceva? Păi în casa unui străin nu pot să fac treaba asta, domnule. Întrebare e cum s-a volit mai la începutul adunării, la când David zice, mă bucur, când mi se zice, haide la casa Domnului. Pe păi casa Domnului e și casa noastră, Domnule. Și cum se simt El bine în adunare, tot la fel și eu mă simt bine. Cum se simt El bine în mijlocul nostru și eu mă simt bine în prezența Lui. Iar dacă uneori mă văd trist și supărat, chiar dacă mă duc undeva, unde mi-e foarte bine așa pământește, dar El nu -i un copil, dacă îl despar de mama, poți să-i dai ce vrei. Dacă mama lipsește, el nu are... Nu poți să... Golul care îl simte el în suflet că mama nu e cu el, nu poți să el umple cu nimic, domnule. De nou o întrebare. Cunoaștem noi momentul lipsei lui Iisus în noi? Că se întâmplă așa acest lucru câteodată. Suferim noi atunci, vedem că nu ne place nimic. Nevastina de multe ori mă mai și mă, dar ce și așa nervos, măi. M-am tot lovit de una, de alta și m-am pomenit că eu nu am bucuria pe care o aveam altă dată cu Domnul, știi, și mă văd așa de supărat, dar nu, în pământ, nu, nu astea sunt motivele. Motivele e că cineva, în vreun fel, m-a făcut sufletește să nu mai fiu cu Domnul așa cum știu că trebuie să fiu cu El. Și sunt supărat, să știți. Și observă, și da, ce ai mă, că vă că vorbești tot așa. Deci, în, iar când în adunare sau când stau cu El, cu Domnul în casă, sau cum v-am povestit de atâtea ori și în închisoare, bucuria era atât de mare că simțeam că mor, mi se topea sufletul și era un flământ, bătut acolo, chinuit vai de capul meu cum eram dar prezența lui Hristos în mine erau ceva ce nu poți să vă spun asta este viața cu Domnul frate, de Iisus a spus că viața veșnică este aceasta, el n-a spus că străzile de aur sau palatele, viața este să te cunoască pe tine asta e când întrebăm un copil, iubești tu pe mama? Păi o iubești nu pentru că stă într-o casă, nu știu cât de luxoasă, pentru că mama e mama, Domnule, și mama e mai mult decât casă, mai mult decât orice are copilul unde trăiește acolo. Întrebare, e Hristos pentru noi mai mult și mai prezut de orice? Când e așa, atunci care oricât a fie de îngustă, oricât a fie de nevoioasă dar faptul că l-am pe Hristos, slavă lui Dumnezeu. Dacă pentru numele Lui uh, am, mi s-a cerut haină, ia-mă și, cum spunem, și lasă-și cam așa. pe dar nu pot face numai dacă Hristos îmi umpli inima în așa fel încât nimic nu mă mai leagă din ce este aici pe pământ. Nici chiar viața mea nu mă mai leagă. Ce, care n-ați vrea în clipa asta să ajungeți acasă, acolo unde a spus, să mă să vă pregătesc un loc. Și mai, a mai spus și un lucru, tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie și eu ăștia. Păi, întrebarea, dar pe cine îi cheamă, pe cine îi dorești să fie cu el? Păi dacă eu aici nu-i sunt lipsa și nu-i sunt dorul, va dori el ca să ajung unde este el? De unde nici vorbă? El va lua lângă el pe cei care l-au dorit nu spune oare și în Apocalips, deci și Duhul, și mireasa zic, vino. Pe, nu poți să spui vino decât dacă îl vrei, dacă îl iubești, dacă îl dorești, altfel, avem atâtea învățături în cuvânt. Hai să cântăm o cântare, pentru că am trecut așa, a fost câteva lucruri care să ne mai trezim puțin din felul în care suntem așa cum suntem în